У розвідку сам пішов. студенти найманці у переміж із пенсіонерами найманцями мерзли на гарячих точках столиці біля Кабміну, Верховної Ради і у партійних наметах по всьому місту. Гоцик покрутився серед синіх відморозу носів, знамен і агітаційної літератури, вициганав порозмахувати партійним пропорцем, закріпленим на довгому китайському вудлищі. Отримав за те 50 гривень і повернувся на Костянтинівську вкрай розчарованим. Ті, що мерзнуть, найменше заробляють бідка вся, а до тих, хто ними керує, фік до Наймися роздавати «Рекламні листівки у метро», – запропонував Макар. Гоцик зиркнув на нього обурено. «Я схожий на лузера?» Забрав у Макара вовняну шапку, улюби довгого смугастого шарфа і знову попхався одноосібно політику штурмувати. «Найближче скупчення партійних наметів на Контрактовій площі». Гоцик був, посунув до синя білого, бо ще здалеку унюхав запах міцної кави, якою грілися двійко хлопців, та раптом побачив біля вкритого снігом білого намету енергійну тітку, руків сорока, з подвійним підборіддям у норковій шубі. Тітка одночасно розмовляла по-мобільному, Жестом шикувала кількох студентів, що топцювали поруч, а ногою ще й підсовувала ближче до намету стос агітаційних листівок з намальованим кулаком. Гоцик побачив кулак на листівці, згадав команданте Геваро і пішов на білий намет. Тітка саме закінчила базікати по мобільному – доштовхала до намету листівки, відіслала кудись студентів і дістала із сумки пачку сигарет. Гоцик класнув дешевою запальничкою перед тітчиним носом і сказав, якщо ви у цій партії, я теж туди хочу, запишіть. Тітка пропустила повз вуха грубі лестощі, зате оцінила, Привабливу кремезну фігуру і майже фізично відчутну харизму потенційного однопартійця розправила плечі, задерла голову догори, друге підборіддя щезло і кокетливо посміхнулася гоцикові. Тієї ночі гоцик на Костянтинівську не повернувся. Макар і Люба. До ранку набирали номер його мобільного. «Агент поза зоною, поза зоною, можемо, підемо, пошукаємо», запропонувала Люба, коли на Костянтинівській проїхав перший трамвай. «Сам піду, Макар їй, прикріпів, біля вивелосься бейсболкою. Вовняна шапка не повернулася разом із Гоциком». Тільки і устиг, що на веранду вискочити. Гоц. А веранду Гоцик суне. Сяє. Важкі пакети руки відтягують. Їсти хочеш? Де тебе носило придурку? Ми всю ніч не спали. Макар перш за все скористався тим, що у Гоцика були руки зайняті. Шапку з його маківки стягнув, поверх бейсболки собі на голову натяг. А Гоцик сміється. «Я теж всю ніч працював, як папа Карло. Пішли, Макаре, зараз будемо їсти, аж поки не луснемо». На веранду Люба вискочила. «Гоцику!» – повисла йому на шиї. А Гоцик знай сміється. «Чуєте?» «Я у партію вступив!» «У яку?» Не здивувався Макар, Гоцик плечима. «У партію бабла!» «Першу партію свого бабла майже всю розтринькав на хавку!» Того дня у виші не пішли. Розтрашчили Гоцикові пакети з харчем просто на килимку посеред кімнатки. Ковбасу червоною ікрою заїдали, пивом запивали, чорний шоколад на потім відклали. На голодний шлунок мріяли б, а понаїдалися, закурили. За ніч зробив політичну кар'єру, ухвалявся гоцик. Розказую, її звати Марта. Прикольне ім'я. Подумки я назвав її мартазаврою. Чому? спитала Люба. Ну, по-перше, старата давня, як динозавр, по-друге, розляглася на мені, ворухнутися не міг, ще й вимагала, аби я їй потилицю чухав. Уявляєте, у неї такий сексуальний пунктик. Люди, я просто гочманів. Але це нічого. Мені з нею у концерти не ходити. І психіка у мене міцна, як сто горіхів. Витримаю. Секс – це природно. Правда? Тим більш з такими бонусами. Якими? Зацікавився Макар. Мартазавра – помічниця якогось крутого дядька парламентаря Відповідає за агітацію у Києві. Учора до вечора допомагав їй гроші по точках розвозити. За це отримав, гоцик замовк, усміхнувся. 300 баксів. Секс з Мартазаврою. І вкрав 200 баксів з мішка. З якого мішка, незрозуміла Люба? Гроші ж у мішку були. Мішок грошей. Уперше бачив. Гоцик одним ковтком спорожнив пляшку пива. Це не кінець, друзі. Поки я Мартазавру маю, матиму і усе інше. Глянув на Макара з Любою. Плечима знизав. Що? Мав закріпити успіх. «Конкуренти не сплять». «Гоцику, це огидно», – скривилася Люба. «Не огидніше, ніж голодувати», – відрізав Гоцик. За три тижні обов'язковий секс у переміж із політичними балачками так виснажив філолога, що він не продумав нічого кращого, ніж заявити коханці, що його політичні уподобання більше не дозволяють йому сіяти своє сім'я на ворожій території навіть за умов пристойного гонорару. «У тебе є політичні уподобання?» – здивувався Макар, коли Гоцик повернувся на Костянтинівську із червоною одляпасу щокою – і з гордістю заявив, що готовий знову позичити у Макара вовняну шапку, а у Люби шарф, щоб пошукати приробіток поза політикою. Мусив брехати Петер Щукугоцик. «Людей без політичних уподобань не буває», – докинула Люба, бо вивчала соціологію в Могилянці – і за слова відповідала. Справді, засмутився Гоцик, от біда, запропонував. Наша печера буде територією без політики, без географії і без економіки. Він анархіст, суб'єктивіст, екзистенціаліст і взагалі голота, сказала Люба Макару, спостерігаючи, як Гоцик, моститься спати на килимі посеред кімнатки. «Здається, я його люблю, макар їй. Я теж», – погодилася Люба. «Хоч обожнюйте», – кинув їй виснажений Мартазаврою Гоцик. «Але тут політики не буде. Ця дурна політика зіпсувала мені... Головну природну радість, крім поїсти. Так виходить, що за радість треба боротися, перебила Люба, гоцикове намагання заснути. А я не проти, завівся той. Думаєш, лише ти приїхала до Києва, щоб вирватися з країв, де сіре – не модна тенденція, а стиль життя? Ні, люди, я скніти не збираюся. Отримаю диплом, знайду грошовиту роботу, зберу маму з Португалії і розводитиму коней. А що? Я люблю коней. І те, я в Руківку на Андрійському заприсягалися підрівняти. Купа справ. Та ви що, сліпі? «Чи геть дурні, макар аж почервонів, от прикрощів, от тямтеся, нічого нам тут не світить. Я закінчу універ і поїду додому з України, а тут хто лишиться? Ті, кому на Україну начхати, макар люто. А тобі не начхати?» Люба, не начхати. Наша влада – одна величезна, вонюча Мартазавра. Притисла нас своєю масою і дрючить зранку до ночі без передиху. За те, що ми не хочемо, щоб нас дрючили, дрючить із подвійною завзятістю. Я проти, я поїду. Які можуть бути перспективи, якщо ти стоїш раком «І підставляєш зад». «Ми не підставляємо зад», – наївно зауважила Люба, бо вивчала соціологію в Могилянці за розумними книжками. Власний досвід згадала. «Ми підкладаємо голки під їхні зади». «Любо! Любо!» – зітхнув Макар. «Дитя мрій!» Думаєш, твоя колишня хазяйка після голкотерапії подобрішала? Замовк. Знаєш, хто проклинає тебе зараз найсильніше? Нова служниця. Люба замислилася. Вмостилася на килимі поруч із Гоциком. Ну, що ж треба робити? Ми ж для чогось народилася саме на цій землі. Макар усміхнувся, Вмостився на килимі поруч із Гоциком з іншого боку. Гоцик уже поборовся. Гоцик зітхнув. Аби мені терпіння і не таке старе тіло під боком. Люди кажуть за одну виборчу кампанію на «Феррарі» заробляли. У якій партії, спитала Люба, то будь-який, відповів Гоцик і накрився ковдрою з головою. Люба всміхнулася. А я вірш написала. Про партію не врубався Макар. Люба римою. Тонка гілка, без коріння, не живе і не всихає. Соловейко... Птах веселий, наспівавшись, відлітає. Розкажи мені, Всевишній, як живеться на чужині? Чи у веселощах радіє, а чи сумно там пташині? Бо як так легко летіти від зими, що на Вкраїні, то чи варто в теплім літі смутком серце їй щемити? Гоцик відкинув кодру і нервово Про що були ці вірші? Ні, мені просто цікаво, як філологу коневоду. Мені не подобаються солов'ї, які люблять свою землю з безпечної відстані. Я можу з'їхати, образився Макар. Лишайтеся на пару, патріоти. Не жартував. Почервонів. Підхопився з килима. Заходився речі у рюкзак кидати. Оцик зітхнув. Прощавай сон. Підвівся. Ухопив Макарів рюкзак. Смикнув до себе. Подивився Макарові в очі. «Ти чого?» Макар не супився. знову зітхнув. «Дурне діло!» патріотів шукати. Я вже пробував. У мене інший принцип. Я – українець. Тобто воля плюс секс і гарно попоїсти. Нормальна життєва політика і любі. Чого завелася? Ми з тобою, Макару, диктувати не будемо. А може я разом із ним – Кудись подамся і тебе прихопимо, га? Маслоу, любо, чи у Могилянці не вивчають теорію маслоу? Тепер уже Макар завівся. Фізіологічні потреби, безпека, соціальна приналежність. А ще що, згідно з маслоу? У кожної людини п'ять базових життєвих цінностей. А я тобі нагадаю, повага з боку суспільства і самореалізація – базові. А де тут твоя база? Я знаю досить багато випадків, коли люди після навчання, вона непевно, Любо, я механік і то розумію сиханув Макар. Є система і є винятки. Системні правила встановлює держава. Винятки – це те, що відбувається всупереч правилам. Так? І що маємо? Молодим тут нічого не світить. Це система. Деякі досягають високих стандартів – це виняток. Ти пропонуєш мені... «Все це полюбити? Давайте зробимо свою державу», – запропонував Гоцик. «Тобі, дорози Сигизмундівни», – смикнувся Макар. Гоцик руками розвів. «З якої це радості?» «Тобі ж бійці з автоматами знадобляться, Макар йому. в вдвох усіх, хто буде проти вашої держави». «Одним патроном». «Стиць!» – розсміявся Гоцик. «Я ж не з розою державу створю, а з тобою і Любою, тварюка, ти невдячна!» «У нас і так своя держава!» Раптом тихо і проникливо сказала Люба. «Ну от чого ви такі песимісти? Скоро весна! Весною легше дихається! Весна – як любов, навіть жирні, добрішають. Макар видихнув і відвів очі. Навесні люба знайшла нову роботу. Могилянку кинула, спитав Гоцик. Та ні, мамі обіцяла, що за хату сама платитиму. Юдежинки треба якось прикупити. «Надігаємо і джинси», – запропонував Макар. «А коли ти працюватимеш, як зранку до ночі, знай, трясесся, і ти не встигаєш, і все ще не вивчила, гоцикій. Вночі? Здуріла? Любо, ти ж не перелякався, Макар. Чуєш? Зупинись. Я забираю назад». Усі свої слова про правила і винятки. Ти вивчишся і станеш успішним соціологом. Я це відчуваю. На рівні підсвідомості. Ти ще той виняток. Хрест на пузі. А хочеш, замовк, хочеш, я піду працювати. Ми з Гоциком разом підемо на Гоцика. Чому мовчиш? Той непевно мотнув головою. Люба усміхнулася. У нічному клубі прибиратиму з шостої до сьомої ранку. Цілком вписується у правила, сумно завважив Макар Гоцику о пів на шосту ранку, коли за Любою зачинилися двері. Що ти все скиглиш, мать? твою, штовхнув його гоцик і повернувся до макара спиною. Дай доспати. Уже за тиждень, коли Люба готувалася до заліку, просиділа до ранку і на роботу не встигала, підмітати нічний клуб замість неї пішов Макар. А потім гоцик. Ну, не втрачати ж Любі роботу через ті заліки. Годинку підлогу помиєш і рушай додому з грошима і пакетом недоїдків. Життя на Костянтинівській уперше після Мартезаври знов стало ситнішим. Оцик навіть став подумувати про те, аби вкотре випробувати долю на ігрових автоматах. Макар після бурхливих сексуальних оргій у гуртожитку, подарував дівчаткам пляшку Мартіні, а Люба купила класні джинси. Одного весняного ранку, коли бруньки на деревах набубнявіли, як губи після поцілунків, і розкрилися, як губи для чергового поцілунку, Люба повернулася з клубу додому, стала над килимом, на якому рядком спали Гоцик із Макаром, і розсміялася. «Гей! Голото! Братчики! Чуєте? Молока! Макарчику! Гоцику! Слоняру! Та прокидайтеся! Вар'яти падлючі!» «Люба! Ти мене плутаєш!» пробуркав із килиму філолог Гоцик. «Як ми голота, то в тебе крильці за спиною, а як братчики, тобі зле. Навіщо ти усе докупи?» «Так зрозуміло було». Вона закохалася. На вмання поставив діагноз Макар. Люба розкинула руки і впала на килим, просто на Гоцика з Макаром. «Я закохалася!» – кричала і цілувала хлопців у неголині щоки. «Макаре, Гоцику, голото! Чуєте? Я закохалась!» «То нам у сквер забиратися чи як?» – Гоцик з просоння. «Так», – сумно погодився Макар, – «у сквері вже тепло». «Не треба у сквер!» У нього є все, та це не головне, він найкращий. Ого? Та він крутий, макар, він старий гоцик. З'їдеш, макар любі у вічі. З вами буду поки що. Макар вибрався з лежбища на килимі, почвалав на кухню. І куди ти? Куди? лунав за спиною Любин голос. А радіти треба радіти. Я радію, сумно відказав Макар з кухні. З того весняного ранку в 27-метровому космосі на Костянтинівській оселилася осінь. Зістарила й без того давні Стіни, закоптила чайник у кухні, як сухе листя, Розкидала по киламу Макарові та Гоцикові речі. А тим однаково. Чого прибиратися, як Люба рано вранці з дому вилітає І тільки пізно ввечері повертається, Сміється, щебече щось щасливе й дурне, кладається на дивані і засинає із замрієною посмішкою на вустах. «Де буває? Що робить? Ані пари з вуст. Знай, всміхається. Добре, що не плаче». Гоцик і не торкнувся б Вінника, та Макарові врешті набридло переступати через Гоцикові кросівки посеред кімнати, тож одного разу він заходився прибирати, зібрав пилюку, пороскидав речі по кутках, рюкзак свій почистив, а коли витрушував з кишеньок крихти тютюну, на підлогу випала рожева пігулка екстазі. Макар пам'ятав, як вони напилися в гуртожитку, а одногрупнику вітьку Дрозду Здалося, замало. Зателефонував комусь, і за 15 хвилин компанія хапала з пластянки рожеві пігулки, щоб уже божеволіти до вереску без тями і обмежень. Макар тоді вихопив одну і сховав у рюкзак. Без тями – це не про Макара. Гоцих повернувся на Костянтинівську якраз тоді, коли Макар майже закінчив прибирати. Здивувався. Можу відчинити вікно і провітрити кімнату, запропонував допомогу. Пішов ти. Навіть не образився Макар. Думаю, сьогодні Люба повернеться рано, припустив Гоцик. З чого б це? За місяць кохання не закінчується, тільки починається. Того дня Люба... Дійсно, повернулася рано, насмажила картоплі і цілий вечір відбивалася від запитань Макара Гоцика. Як можна розповісти про любов? Сміялася. От я кажу, ми йдемо вулицею. І що? Як пояснити, що можна просто йти вулицею? Чи загубитися серед натовпу, говорити про щось незначне і неважливе, чи взагалі мовчати і знати навкруги нікого, ні вулиці, ні дерев, ні людей, тільки ми. І це відчуття не порушить ніщо, ні галас, ні шелест листя, ні сигнали автівок, Складно, а тому неприродно, насупився гоцик. Давайте спати, голото, обійняла його. Диван мій. Уранці Макар і гоцик прокинулися одночасно. Глянули на диван. Спить Люба, руді кучері на подушці, усмішка на вустах. Гоцик тихесенько вкинув у сумку. Залікову книжку і конспекти у дев'яті іспит, а до універу ще треба доїхати. Макар проводив його жестом підтримки Кулак, догори, тримайся, гоцику, обережно пробрався у кухню. Надто довго товкся стару заварку вилив, хоч ніколи чай зранку не пив. Кинув Поліз каву шукати, потім чогось знову до заварника. Укинув каву, матюкнувся, вимив заварник від кави, схопив прилуки фільтром у зуби. Та що за фігня? Чого ми тушишся? Може, тому що Люба спить, а зазвичай прокидається раніше за них і летить на зустріч своєму коханню. А мені однаково, Сам собі пошипки запалив. Гей, Голото, ти чого? Обернувся. На порозі Люба стоїть. Не поспішаєш сьогодні, Макар їй? Ні. Макар напружився. Дивно. Що це з нею? і голос такий збентежений. Знову до заварника потягся. Люба у кухні біля вікна вмостилася, на зелену вишню дивиться. Саню, я зараз голос затримтів. Макар кинув клятий заварник, чогось застиг на місці і не дивиться на Любу, «Санечко, я зараз скажу тобі дуже дивні слова, але ти, макар злякався і здивувався, бо той нелогічний перелік застигав його у геть незрозумілих ситуаціях, коли б здавалося боятися, нема чого. Пригадав, як вперше побачив Любу на порозі їхнього космосу на Костянтинівській» тоді теж серце уп'яти. Із якої радості? «Сань, ти мене чуєш?» Макар кивнув. Люба обернулася до нього. «Поможи мені надто швидко, наче милостиню просить». Макар злякався ще більше. «Звичайно, Люба, які питання?»